‫כן. ‫תודה. ‫-אה, זה ‫כן, ג'ולי. ‫אה, את מכינה תה. ‫לא, אני יכולה לדבר, אבל... ‫יפה, למיקרופון. ‫כן. ‫איפה עוד תה? ‫-איפה עוד תה? ‫כן. ‫תודה. ‫-תודה. עכשיו יש לי... ‫בשבוע, זה סריחות של צל מים, ‫שלשום זה היה ממש עושה לי, ‫ואתמול זה סתם מאמן. ‫אני הרגשתי את ה... ‫זה משהו שלא בערך שנה. ‫הרגשתי את הזעם עולה. ‫כן, מישהו. ‫ כבר מודעת אליו. ‫-כן. ‫ולא הצלחתי לפרק אותו. ‫זה היה חזק מדי. ‫-כן. אוקיי, הוא עבר ‫מה? ‫-הוא ‫לא, עשיתי נזק. ‫פגעתי בעיקר בסוף עצמי, ‫אבל לא משנה, פגעתי ופעלתי, ‫פעלתי, אני כאילו פעלתי, מאוד. ‫וניסיתי את הכול, את כל הכלים, ‫לנשום, לעצור, לספור, ‫מה אתה רוצה לראות? קמתי נורא מוקדם לפני היום הזה, ‫ידעתי שהיה יום מאוד קשה, ‫ועשיתי מדיטציה. כן. שיטת דורון. קודם כל אמרתי, דורון אמר במיטה מותר? במיטה? אה, בשיטת... את רואה? אז אולי זו הוכחה שהוא טועה. לא בשיטה, אבל במיטה. במיטה בטח שמותר. כן, אוקיי, רגע. נו, זה לא מה שחשוב. ו... לא, מה שאני רוצה להגיד, שההבדל היה שפעם לא הייתי רואה את זה. אז כן ראיתי את זה. וכן הצלחתי אפילו לפרק את זה, אבל לא הצלחתי לעצור את זה. אז בסדר, נו, אז זה כנראה היה משהו, א', אני קשה לי לנתח הירוע שלא הייתי בו, אבל... איך אתה מה? למה נכלמת שם? לא, זה היה עם אנשים, לא חשבה עליי. אם הייתה חושבת עליי, זה היה מפסיד. אבל, אבל... אין לי מה להגיד, זאת אומרת. אם זה, אני יכול להגיד לך, לא שאני מאחל לך שזה יקרה, אבל אם זה יקרה עוד פעם ועוד פעם, אז לפי דעתי את תהיי יותר מודעת ויותר מודעת. אבל מה הבעיה שלדעתי יש לך איזושהי תמונה של איך את צריכה להיות אחרי ככה וככה זמן שאת מתרגלת או משהו כזה. וזה לא יסתדר עם זה. לא. לא, אני לא חושבת שיש לי תמונה, אני חושבת שבאמת אני מרגישה שבה... יש המון מרווחים כאלו. כן. בחילה מקומות, כן. אני מכילה במקומות, אני מתגובה מיידית לזה. כן. ואז פתאום, כשזה מגיע... אתה מצפה שזה כבר לא יגיע. אז את כן מצפה. זה, כן. זה בדיוק מה שאמרתי. אבל אני רוצה להגיד... אבל, רק שנייה. סליחה. לא, בסדר. אבל, אבל... אין פה... את צריכה לראות מה קורה ככל האפשר יותר קרוב לרגע שזה קורה. עכשיו, כשאני אומר ככל האפשר, זה יכול להיות חודשיים אחרי. אבל ככל האפשר, יותר קרוב לרגע שזה קורה. זה הרצפט היחידי. והשאלה בעצם היא, זה היה כן לא כל כך חשוב, זאת אומרת, עם אותו אירוע פעם היית עוברת עליו ככה, או שגם כן היית... אני חושבת שההבדל שפעם, סוג כזה של אירועים, הייתי יכולה להמשיך להתעסק בזה. כן. אה, את הגדיל הזה, ולמצוא סיבות, עוד יותר ראשי ממה שהיה ברגוע. כן. נו, אז בסדר. אם זה קרה, זה קרה. מה, זה קורה לכולנו. אנחנו לא, לא הופכים להיות אה, סופרמן. כל אחד, זה גם יכול להיות ממש סתם, בגלל ששבוע לפני זה היה משהו, ויום לפני זה היה משהו, או שאת ציפית למשהו. אומנם זה לא אני, בגלל זה אני יכול לא להתרגש מזה. <laughs> אבל אני מציע גם לך לא להתרגש מזה, בעיקר אם נפטרת מזה במהירות יחסית גדולה, אז גמרנו. אולי עוד סחבתי את זה כי רצית להגיד לה את זה בפגישה. <laughs> <laughs> אבל uh, כולנו עדיין מתרכזים מפעם לפעם, כל אחד לפי האופי שלו, אולי ג'ינג'ים זה יותר חזק אצלהם, אבל הבעיה שלנו על פי רוב היא שיש לנו איזשהו, איזושהי ציפייה מעצמנו שאנחנו נהיה ככה וככה. אבל כנראה שזה קורה בקצב שלו, לא בקצב שלנו. יכול להיות שאם היינו הולכים, נוסעים לדרמסלה ושם עושים שלוש שנים רצופות ריטריט, אז אולי זה היה מאיץ את ההתקדמות שלנו, כן? אבל... אף אחד מאיתנו לא מתכונן לעשות את זה, אז קורה. אבל שלך זה שאת יודעת לפחות למה את רוצה, אוהבת את רוצה להיות, ובהשוואה למישהו שנגיד לא בכלל בסדר, אני חמישים שנה לא הייתי זה לא דבר, זה בדיוק מה שחשבתי, רגע נטע רץ רגע סליחה סליחה, יש לי כמה בקשות, מי שמוזמן באמת לדבר זה אתה, זאת אומרת אם אתה יש לך שאלה או משהו תדבר, מה שאני מבקש מכל היתר זה לתת לי את הפריבילגיה לפחות בפגישות הראשונות לענות, לא אז נו, אז לך מותר לענות. אה, אוקיי. לאחרים מותר לענות לך. אבל, כן. לא, אני אגיד לך איפה התהליך זה פשוט. שיש לי מספיק כלים לעצור את זה. הדבר הזה היה יותר חזק ממני. ואז, יום אחרי זה... מזל שזה קרה לי מישהו מאוד קרוב אליי, אז מיד השלמנו, זה בכלל היה בגלל ההצבעה בכנסת הזאת, המסתננים האפילו. כן. אז צרפתי את הדורות, שמה הוא קשור, ומה זה, אמרתי, ואני לא רוצה להיות חברה שלך בחלק. כן. דבר שהפעיל אותי אחרי המון זמן שלא... עד אחרי שלוש שנתיים, אז הם כמו יותר מדי טוב להם בחולות, כן. שאני עוד רגע חונקת אותה. לא, אבל הדבר הזה של בלי שחיטה, אז שזה פתאום הציב אותך נכון. בסדר, זה... אז בסך הכל רואה שעוד קונדישנינג אחד. זה הכל. ושוב, בנושא הזה למשל, יש לי אולי כן משהו להגיד, אני לא בטוח שהוא נכון, אבל יש לנו כאילו הרגשה שאם לא נתרגז אז אנחנו לא בסדר. סליחה? זאת אומרת, שאם לא נתרגז... בנושא של הפליטים נגיד, אז אנחנו לא בסדר. לא מצפון. כן. אנחנו עד אישים. אז, אז אנחנו יכולים שיהיה לנו אכפת, ובטח שאם באמת אכפת לנו, אנחנו גם יכולים לעשות משהו, אבל להתרגז זה עדיין קונדישנינג. זאת אומרת, צריך להבדיל בין לחוש... חמלה, אה, להיות אה, בעמדה להגיד את דעתך, לחשוב את דעתך, כל הדברים האלה, ובין להתרגז. לא, אני ראיתי את זה. כן. אומר, אני כן. גם אני ראיתי את בשלב. זה. בשלטיין. מהר מאוד צחקנו על זה, כי זה היה אה, ו... נו. זה רשתים כמו יהודה בת נו, אז בסדר גמור, אז דווקא עשית את זה טוב, זאת אומרת, אז תרגלת את זה על מקום שהוא לא... נשאר אחרי איזה שבועיים, הלכתי עם האף בקרקע. אני אומר לך, הבעיה פה יותר שאת חשבת שכעת זה כבר לא יקרה. זה כן קרה. אז זה מראה שבסדר, יש לנו עוד שני... תשמעו, הבודה הוא הגיע להערה. בגיל 35 נדמה לי, והוא מת בגיל 80, וכל החיים שלו, מגיל 35 עד 80, עוד היה לו סיפורים. הוא לא חי במערב. והוא לא, חי... לא חי במערב, <עוד> כן. והוא <עוד> היה עושה חודשים עם מדיטציה. לא היה לו בדיוק. אין שם פליטים, אין שם עוד יום. <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> אני גם יכול להציג את זה טוב. אני יכול להחליף את השאלה שלי. לא, נטע, מה? לא, הלכנו הצידה. אה, כן. להחליף את השאלה. להחריף. להחריף. כן, בטח. על כן, כן. על האסקלטו. אני מניח שאני יודע שעוד שבועיים. כן, שנחזור מ... כן, אני אגיע למשרד. שמה? אחזור שמיים. אני עוד שבועיים, אחזור מחוץ, זה היה לפני שבועיים. כן. אני יודע שאני אתרגז בצורה מלכי הייתי ככה אני יודע שאני אתרגז, שאני... לי במלון שאתה עבד, יש לך נורא קשה. אני עושה מדיטציה רק להעיף את הרובל שיגיע עוד שבועיים. וכן, עוברות השבועיים אני מגיע למשרד, אני אגיע למשרד. אני אתרגז בצורה בלתי רגילה, אני פחות מתרגז שאני חייב ללכת להירגע, אני מתחיל לעשן מחדש. בסדר, עבר כבר מאז שבוע, ואני עדיין לא מצליח להתאושש מהרוג. אז זה דלקות משופעת? אני אענה, עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, באחת הישיבות האחרונות התפרצתי, כן, את זה, אין לי דורמן, לא יכול לצאת דורמן, אבל הוצאתי את זה, דורון. שישה, שבעה איש, זה מאוד נקל, הרבה יותר ממי מדיטציה. אף אחד לא יכול, זה מפנאסה. זה מצוין. זה היום בנורא. למה? תראה, זה היה צפוי שהם לא יעשו כלום עד שאני לא אגיע וארדוף חיים שהם יעשו את העבודה שלהם. זה בעיה אז אתה סובל כי אתה לא מקבל את המציאות. נכון. בסדר. תחליט, אתה יכול להמשיך לסבול. או לקבל את המציאות, לא שתי הברירות. אם אתה אומר שאתה עושה את זה, או שאתה מתרגז, בגלל שאתה חושב שככה זה יקרה... מחר ולפני שנתיים וחצי עשית לי יוצא כן. אז אני מחליט לקבל את המציאות. נו? לא מחליט. אז אתה לא החלטה. אתה החלטת על החליט, אבל לא החלטת. לא קיבלת, זה, תראה, זה ההוכחה. אני הועץ. אני הועץ. אז זאת ההוכחה, זאת ההוכחה שלא קיבלת. כל הזמן אנחנו הולכים ומקבלים הוכחות. איפה אנחנו עדיין, איפה יש עוד מה לעשות? בכל דבר שאתה מרגיש לחץ, דרך אגב, את הלחץ אתה הרגשת עוד לפני זה הרי, נכון? אני ידעתי שאני כן, כן, כן, אז הרגשת כבר... אני מוציא את המציאות, אני ידעתי שאני לא יעשיתי. אבל זה לא, לא, על... אתה, יד, אתה מכיר את המציאות, אבל אתה לא מקבל אותה. זה שני דברים הפוכים. אבל הם עושים אחרי שאתה מתרגז, אני סתם ספרה. זה אבוד. כי נובמבר יש להם טנקס גיבינג עכשיו. כן, עכשיו נגמרה השנה. בדצמבר זה... נגמרו 290... 260 אלף דולר. כן. הם לא הצליחו לאשר את ההזמנה. כן, מכירים. למה להם להתרגז? זה לא כסף שלי. זה לא חשוב, אתה מזדהה עם זה, כאילו, שאתה איכשהו... זה כמו איש אחראי. לא, לא, לא, לא, אני לא אכנס לציפולוגיה, ש... בסדר, אבל אתה חושב שהערך שלך עולה ויורד עם העסקאות שאתה מצליח לעשות. אה, זה לא ככה? זה פחות בעיניים. ברור שזה מה פתאום זה ככה? בעיניים. אה, אבל זה לא בעיניים. זה בעיניו, זאת הבעיה, זה לא בעיה, הם הצליחו לעבוד עליו, זאת אומרת שיהיה לו מוטיבציה, אבל זאת הבעיה. אבל כבר המון שנים הצליחו לעבוד בסדר, כולם עובדים ככה, זה של המשחק. אם אתה יודע שזה משחק, אז אין בעיה, תקרא לו בשם. יופי של תשובה. זה התשובה הכי טובה. זה עניין של הגשמה של מסלו. תעזוב אותו. אבל מסלו לא משתתף. בדיוק. הצליחו להסביר לך שהגשמה עצמית שלך תלויה במכירות שלך. לא, אני לא. כן, כן, בסדר. בסדר, אני מסוים. בסדר, <מח> אתה נו? לא? <מח> אז, אז, אז זה, זה, זה הצד השני של זה, אתה מבין? <מח> כי זה לא... בעצם אתה צריך לקבל את זה שככה, אני עשיתי כל מה שצריך, הם לא הולכים לעשות מה, שהם, מה שצריך, זאת אומרת, כל העסק הזה, 90 שהוא התחרבן, euh, ועדיין... אני לא מקבל את זה. לא, ועד לילה אני מקבל את זה, אתה אומר. לא, אתה לא מקבל את זה. אתה רואה את זה, אתה יודע את זה, אבל אתה לא מקבל את זה. אם היית מקבל, מה, יש לך להתרגז? אה, היא לקבל את זה. עזוב תרופות. אני לא מדבר כרגע על תרופות. אני כרגע, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בשלב הדיאגנוזה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את זה. ברגע שתראה, התרופה היא לגמרי ברורה. ברור לגמרי שאם... כן תתרגז, או לא תתרגז, שום דבר לא ישתנה, אם אתה מתרגז בשביל שזה ישתנה, זה דבר לגמרי אחר. זה פונקציונלי, זה בסדר, גם כי לא צריך להתרגז. אבל אם אתה יודע שלא יעזור שום דבר, אתה באמת יודע, אז אתה יכול להחליט. אבל אתה יודע, יש לי שאלה פה. אני... ‫סוף הכול בעולם הוא קצת דומה, אוקיי? ‫עם הצורה כזאת, גם, גם אני, גם לא כולנו. ‫-גם אני, כולנו, לא, לא כולנו. לא כולם. רגע לא כולנו. לא יש פה לא לא עניין, לא. יש פה לא עניין פשוט. ‫שאני ממש חווה אותו, ‫אני פה, הקטע של הגיל, <אז> כל השנים וזה, ‫שהרבה מהזמן אני תמיד <אז> רואה את זה ‫בתור משחק, ואני רואה את עצמי די... ‫אבל okay. אני מודה שיש לי עדיין ‫דיאלוג עם הנושא של כמה מוטיבציה יש לי okay. ‫להתערב, להיות פרואקטיבי. וכן לגרום לדברים יותר לקרות מאשר להניח להם. זה לא קשור. זה איזה מין משחק. לא, לא, לא, זה לא קשור. מאה אחוז, פרואקטיבית. אני לא אני נגד. אני יודעת, אתה אומר... לא, לא, אני לא נגד פרואקטיביות. טוב, אני לא אצא את השאלה, אני אגיד... <אנת> יש איזשהו חיבור שצריך לפרק אותו, אני חושבת, אבל יש כן חיבור לראות אותו, אני רואה אותו, בין רמת ה... מעורבות הרגשית, הרגשית ובין המוטיבציה, המוטיבציה להיות לה. פרואקטיבית. לגמרי. אז בכלל? זה נקודה, כן? כאילו שכן, אני אומרת, אני כן, להיות כן, מאוד כנה, כן, כן. שאני במקום כאילו הסופר אידיאלי, זה אומר שאני אהיה פרואקטיבית מתוך מקום שיהיה סבבה. נכון. אבל הרבה פעמים המקום המרוחק הזה מביא אותי ללא להיות. להתרחב. ואז מה קורה? הגישו אותך עוד טוב, דברים לא קורים, הרבה פעמים לא קורים דברים שהיו צריכים לקרות. מה זה היות שקור? אני מטפלת בדברים, אני לא מטפלת בדברים לפעמים שהייתי צריכה. חד משמעות, אני אומרת לזה... אני לא מספיק עושה. ומה קורה מזה? ומה קורה מזה? את מרגישה לא נוח או משהו. לא, התוצאות של הדבר פחות טובות. בסדר, נו, אז מה? לא, לא, אני עכשיו בכוונה... רגע, רגע, רגע. חבר'ה, חבר'ה, אני מבין גם כן. אני יודעת שזה... גם אני, כאילו אני אומרת... אוקיי. אחריות היא כלפי מי? אנשים שאני עובדת כאלה, נקרא לזה ככה. אוקיי. אז את מצליחה, כאילו... לא, בטח. הוא נורא מפחד לדבר, אז... הוא שואל מתי כשאני אסיים איתה, אז אתה מוזמן. השאלה היא בעצם אה, למה אנחנו לא יכולים לפעול בלי מוטיבציה שנובעת מתוך, בואו נגיד באופן כללי, מתוך אה, אה, אה, מניעים אה, שהם לא חיובים, <coughs> כלומר, מפחד, מכעס, <coughs> מ... <coughs> מ, <coughs> מ <coughs> מתסכול, מפחד שיקרה משהו רע נגיד, כן? ברור שתכנתו אותנו ככה, אין שום ספק. פחד שיקרה משהו רע. פחד שיקרה משהו רע. פחות מרגישה כעס, תסכול אבל באמת, לא עושה כלום, ופתאום באמת הדברים לא היו בסדר. ואני יודעת שהייתי יכולה כן, אז, אבל, אבל למה את צריכה את זה? זאת השאלה What? הגדולה. זאת השאלה <laughs> המאוד <laughs> גדולה, <laughs> למה את צריכה את זה? אני מבין? זאת אומרת, לא למה את צריכה את זה. למה זה <laughs> קורה? האם, האם זה הכרחי? לא. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מגיעים <laughs> אבל למקום שזה לא יהיה פעולה <laughs> כי רואים את זה, כשרואים שבעצם את אותה הפעולה אנחנו יכולים לעשות גם בלי זה. עכשיו, השאלה היא כזאת, למשל, נגיד ש... נדבר על דבר מאוד ספציפי, יש משימה מסוימת שאת יודעת שחייבים לקבור אותה, את גם משוכנעת שאם לא תשימי שם רגל אז החבר'ה לא יעשו אותה, את העברת את האחריות אלייך, זה לא אחריות שלהם, כי אם זה באמת אחריות שלהם אז, אז הם לא יעשו, אז הם לא יעשו, אבל זו אחריות שלך. <מת> לא, לא, אני מנסה להיות מדויק, זאת אומרת את לקחת את האחריות אלייך כי אחרת לא היה. את יכולה להגיד, אני מנהלת את הכל, אני אחראית על הכל, אבל את לא אחראית על הכל, בזה החלטת שפה זה חשוב, אני אחראית על זה, אני אעשה את זה. שיקול, תדעי לך שבמקום מסוים, את עוזרת להם. זה אני לא עושה בלפון. מה? אף לא עושה מה שאת אומרת. מה אני אומרת? מאוד לא מתערבת בעולם. אבל את אומרת שאת מתערבת. לא, בכלל לא. אז מה? אז לא הבנתי. אני אומרת זה משהו אחר. שיש מצב... דווקא אני רוצה לדבר אולי על דוגמא שלך. לא, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לדבר על דוגמא שלך. אוקיי, אז יש מצב שיש באמת תמונה כוללת של דברים. כן. כן. ואני מאוד מצליחה להיות hands-off. כן. מאוד תהים לי ברמות אחרות, אני כן. ואין לי להיות מעורבת. אבל אם אני לא דוגמת את המערכת מדי פעם, מה קורה, כאילו, אני רק מסתפקת. אז לא תמיד זה הולך למקום הזה. עכשיו, מתאים לי לא לדבר איתם בכלל לעולם, את האמת להגיד. כן, לא מתאים לה. יש לי מה לעשות, זה לא מעניין אותי. אבל אין לי ברירה, נכון? בדיוק, יש לי ברירה, אבל החלטת ש... להתפטר. למה? יש לך מספיק מה לעשות, אמרת. נכון. נו, אז תעשי. לא, לא, לא בכיוון לא סוג של דבר, מה, מה קורה פה? את הגדרת את התפקיד שלנו, נגיד, בתור חליפה. לא בא לי, דוגרי, לא בא לי. אבל זה הגדרת התפקיד שלנו. כן, זה לא בא אז את יכולה להתוותר, זה מה מהתפקיד הזה. <ע> <ע> לא, אבל יש פה משהו, התפקיד הוא כזה, שאין לזה הגדרה ברורה כמה אתה קובע. ברור לגמרי ש... איפה אתה יודע את זה. אתה מבין את התפקיד, הוא לא? אין לזה בעיות התפקיד. אתה יש לך אחריות כוללת שהדבר יקרה. עכשיו אתה יכול להיות לגמרי זן. אני מאמין בכם. הכל יקרה סבבה, נו, נפגש בסוף הריבון, כן. תראו, כן. תראו, תראו כן. את זה בפה, נכון? תראו אותך, שאני מאוד אוהבת את האגבות, לפעמים לא זה עובד, עובד. <laughs> לא עובדת, אבל יכול להיות, אני אומר לך, זאת אומרת, אני לא נכנס פה לייעוץ, כן. לייעוץ <laughs> מקצועי, אבל אני אבל... מרגישה את העניין של המוטיבציה מאוד בקטע של... כן רק כשאני מתחילה לפחד שיקרה משהו לא טוב, כמו שאמרת בדיוק, אז אני מרימה טלפון, מתחילה להבין מה קורה, ומתחילה לתפקיד. בסדר, אז א' אולי זה... אני כאילו בסבבה, אבל בכל אופן... בסדר, א' אולי זה מאוחר מדי, לא, צריכה לעשות את זה לא מהמניעים האלה, אני נעה בין שניהם, אבל אין ספק שאני יותר רגועה, פחות בא לי אבל את יכולה, אבל את... דרך אגב, זה בין היתר, אני חושב, כי את מתקשרת כבר כשהעניינים מתחילים להחמיץ. אבל מה הפואנטה? הפואנטה היא שהשאלה היא לא מה אנחנו עושים, אלא מה המוטיבציות שלנו. ואם המוטיבציות שלנו זה, אני אגדיר את זה בצורה הבודהיסטית, זה פחד או תשוקה, או דברים שבמהותם שליליים, אז אנחנו יוצרים לעצמנו environment לא חיובי. ואותו דבר בדיוק, אותה אנרגיה בדיוק, אפשר להשקיע. אני לא אומר שזה קל, כי כולנו מתכנתים לזה שאנחנו עושים דברים שאנחנו חייבים. עכשיו, צריך להבין, זה שום בשום פנים ואופן לא, מרשם לא לעשות דברים. אבל זה כן מרשם לראות למה אנחנו עושים אותם. ואם אנחנו עושים אותם מתוך מניעים שגורמים לנו סבל, ומה שיוצא בסוף, באמצע, בסוף יוצא טוב אולי, אבל באמצע יוצר סבל, מתח וכולי, לראות את זה ולהבין שזה לא... אני רוצה שנייה, קצת שאלה קצת יותר כן. אתה אומר, אני זוכר שזה פשוט זה הקייס הזה, אתה אומר בעצם צריך לעשות את המעשה בגלל שהמציאות מחייבת את המעשה, לא בגלל שום סיבה אחרת. כן, אבל, או, או, או שהקטרת לא התפקיד שלך אומרת שאת... את זה, כן. מחייבת כן. זה, לא עניין של אני נמצא, אלא המצב, הצי... המצב, המצב, המצב מכתיב את פעולה לי פעולה את הפעולה הנכונה, כן. כן. זה, זה כן. מה שאתה אומר, כן. ומשהו, אני אסכם משהו על שבע, שכדי להיות דרוך ומוכן ואלרט לעשות את מה שהמצב אומר, דורש, דורש, צריך, צריך. צריך גורם שישים אותנו דרוכים. כן. זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת. נכון. עכשיו, אני חושב שאין מה לעשות. נכון מאוד. זה, זה פרקטי, זה, זה מאוד נכון. כן. זה כמו שג'ולי דיברה מאיפה באה יצירה ומכל דבר, אותו דבר. אבל ג'וליה, אני חושב, לא כל כך... אני בגלל זה לא עושה. לא עושה. מה איך לא עושה? ביחס לעצמי, אני לא עושה, לא מתאבדת, זה לא מספיק. אני בעברת על עמות שלך. בסדר. אני לא יכולה את המשכנה, עושה, את לא מתאבדת. לא, אני לא מתאבדת. אני הרבה פחות... נו. כאילו, אני לא מתקשרת, הם מתקשרים עליי, אבל השאלה אם אני אענה להם או לא בטל. כאילו, ממש ככה. לא, אבל השאלה אם זה לא גם סדר. זה מלא שאלות מאוד, כאילו, יותר... לא משנה, סליחה. אתה רוצה לשאול את זה עושה את זה עוד שיעור ראשון, בסדר. כן. כן. קבוצה הזאת, חודשים. לא, זה קצת לחזור אחור. נעזוב רגע את העניין ה... את העניין הנקרא הנגולי, ורציתי לשאול את דורון, דורון כן. אם ההתרכזות הזאת שלך עושה לך טוב או עושה לך רע? אני עוד ש... לא ראיתי מישהו שההתרכזות עושה ווא. לו טוב. <laughs> לא, כי יכול להיות, זה. יכול להיות שהדרך שלו להרגיש ל... מישהו... שהוא, שהוא אוקיי? הוא אמנם לא היה, ועשו ככה ועשו ככה. ועכשיו הוא מתרגז ובזה הוא בעצם <אח> מראה לא לעצמו שעוד <אח> שנייה אף אחד, ו... <אח> אחד ובחור... כמעט זה לא קורה לו. <אח> הדרך היחידה <אח> להתמודד עם זה זה משחקיות. אז <אח> כל כל זה לא, למשחק... אבל אני דווקא רוצה לצאת גם מהניהול וגם מהמשחקיות. <אח> <אח> משחקיות <אח> זה חלק מאיך אתה מנהל את זה. זה דווקא יותר עניין אותי התחושות שלך, וגם התחיל מהשאלה של ג'ולי. ג'ולי הייתה מאוכזבת מעצמה, זה מה שהרגשתי. הייתה מאוכזבת מעצמה שבזמן אמיתי היא לא זה. ואחר כך, אתה אמרת, זה יכול לבוא חודש, חודשיים, יום, דקה. עכשיו, ומה שדורון אמר, זה שהוא בכלל עוד מקדים את האוכזבת. כן, כן, כן. הוא במינוס זה. עכשיו, אם זה עושה לך רע... אם, זה, אם אתה מאוכזב מעצמך, שזה גרם לך להתרגז, אז אתה, ככה אני מבין, בעצם אתה יכול... תתחייצר בדיקות האש. אני שואל שלא. רגע, תראה, <laughs> כן, <laughs> יש איזה... גם <laughs> יש מתח. כזאת פופולרית, לא יודע, מנמרה כזאת, שנראה לי מאוד נכונה, כאילו, כשאתה מתרגז, הדרך שלך... להעניש את עצמך על שטויות של אחרים, שזה הכי הגיוני בעולם, למה לעשות את זה? אני מצטט את זה המון, גם לעצמי. בסדר, אמרתי, זה לא עוזר, אבל זה מאוד רלוונטי. מה עם המתח, לא להתרגז? המתח זה על זאת המתח להתרגש. המתח, המתח אצלנו קוראים לו סבל. נכון, נכון, נכון, בגלל זה אני מעלה אותו. כן, כן, כן, כן. אז כשאמרנו אנשים שנהנים לסבול, כאילו... מה? לא. במירכאות. לא. כאילו תשמע... לא מאמין. לא. טוב, נגיד ככה, אני אולי חסר פה טיפה. תראה, בבודהיזם, בודהיזם של לפי, לא חשוב, סבל מוגדר בתור המצב שאתה חושב שהסיטואציה כרגע יכולה להיות אחרת ממה שהיא. או שהיא צריכה להיות אחרת ממה שהיא. זהו זה, או גם רגע. או, או, או, מספיק, או, או. עכשיו, בין היתר, זאת אומרת, לא בין היתר, למה זה נוצר בעצם? כי יש לנו דעות. יש לנו דעות איך המצב צריך להיות. איך העולם צריך להתנהג, איך החברים שלנו צריכים להתנהג, ועוד יותר גרוע מזה, איך אנחנו צריכים להתנהג. ציפיות. <laughs> מה? ציפיות. כן, כן, הדעות האלה, הדעות האלה, אין דעות. עכשיו, הדבר הכי חשוב זה להבחין בין המציאות ובין דעות על המציאות. הרבה פעמים אנחנו מבלבלים את זה. ובמציאות עצמה אין דעות, או נגיד אחרת. לדעות יש מציאות משלהן, אבל הן ספציפיות אלינו. ונבנות על ידי ההתניות שלנו, והבעיה מתחילה כשאנחנו חושבים שהמציאות צריכה להתאים לדעות שלנו. עכשיו, הדעות שלנו, יחסית למציאות, הן לא גמישות. זאת אומרת, יש לנו, אם הדעה שלי היא לגמרי גמישה, אז היא לא דעה, היא הנחת עבודה, והיא תשתנה, ואין איתה שום בעיה. הבעיה שיחסית הדעות שלנו, אפילו מי שדעתו מאוד גמישה, עדיין הדעה שלו ברגע מסוים כנראה לא מספיק גמישה בשביל להתאים את עצמה למציאות. אז יש לנו דעה, יש מציאות, יכול להיות שבאמת הרבה שנים הדעה הזאת עבדה מצויין ואז לא סבלנו. פתאום המציאות באה והראתה לנו שמשהו <מת> השתנה, אנחנו עדיין עם הדעה שלנו ואיך זה מתבטא? בזה שאני חושב שהמצב כרגע צריך להיות אחרת ממה שהוא. המציאות אומרת, וזו הגדרה של מציאות, שהמצב הוא כזה, הוא לא כמו שאני חושב שהוא צריך להיות וזה שונה. רק שנייה, תראה, אני אגמור. ו... עכשיו, זה המפתח כאילו לכל, ה, לכל הדברים. וכל פעם שיש לנו מתח, מי מתח מאוד קל, דרך מתח בינוני, דרך קרייסיס נוראי וסבל בל ישוער, כולם נכנסים לתוך הסיטואציה, לתוך הרובריקה הזאתי של אני כרגע, וזה פשוט מסביר לי, מראה לי, שכרגע אני חושב שהמצב צריך להיות אחר. יש הבדל, שלא ניכנס גם כרגע, בין כאב וסבל, אבל זה ההגדרה של סבל. וכשמישהו אומר מתח, אני כאילו בכוונה מתרגם את זה לסבל, כי זה נהיה יותר חריף. אז מבחינה דידקטית זה יותר קל לטפל בזה או להתבונן בזה. אז כשהוא אמר, דורון, כש, כשה, כשהוא אמר שהוא ידע מראש שזה יקרה, ולמרות זאת, כשזה קרה, הוא התרגז, זאת אומרת, זו הוכחה שהוא לא קיבל את המצב כמו שהוא. עכשיו, כן צריכים לעשות את עצמנו תרגזים, לא צריכים לעשות את עצמנו תרגזים. אם זה יעזור לקדם את העניינים, או לא יעזור להתקדם את העניינים, זה בכלל עניין אחר. <coughs> אנחנו מדברים עכשיו כאילו בינינו ובין עצמנו. <coughs> אז עכשיו הבמה <coughs> שלך. שאלה קצרה, יש דבר כזה מציאות? שהשתמשת בזה ואמרת כאילו הגדרה של מציאות. כן. אני לתומי חשבתי שאין מציאות. יש הדרך של כל אחד מאיתנו לתפוס את המציאות. המציאות כן, אבל... היא לא אני... אובייקטיבית. לא היא... אמרתי שהיא אובייקטיבית. לה... לא, זה כבר לא מה שאמרת. זה, זה כן מה שאמרתי. כבר... אם יש מציאות שהיא לא אובייקטיבית וכל אחד מאיתנו תופס אותה ביבי תופס את המציאות היום כמו שהוא רוצה? לא, לא, לא, אבל, אבל אני אמרתי, הדבר הכי חשוב זה להבחין בין המציאות והמחשבות שלנו למציאות. לך כרגע יש מציאות. אבל אני שואל אם יש מציאות. כן, כן. שאימנו המחשבות שלנו. כן, כן, כן, כן. אז אני אסביר לך בדיוק מה המציאות שלך כרגע. שפה, גם כן, אתה יודע, בשיעור יותר מתקדם, גם את זה נפרק. אבל כרגע, בשלב הזה... זה של אלי, הסולחן של אלי. זה הסולחן הסולחן של האבינות הגמר של אלי. הרעות הגדולות הללו. רגע, פה יש שולחן, נגיד, בסדר? אני בהזדמנות אפרק אותו, אבל כרגע יש שולחן, יש עליו כוסות, זה מציאות. מציאות. מציאות זה מה שמגיע אלינו מדרך החושים, כרגע, שדרך אגב, בבודהיזם יש שישה חושים, חמשת החושים המערביים, והמחשבה היא עוד חוש. זאת אומרת, גם כל מה שמגיע לך כרגע, דרך המחשבה זה גם כן מציאות אבל יש מציאות עכשיו, אם המציאות הזאת כמו שהיא לא רוצה חן בעיניך אתה חושב שהיא יכולה להיות אחרת אז אתה נכנס לסבל זהו וזה גם מוטיבציה, מה? מה? זאת אומרת כי אם יש מציאות שאני חושבת אני, אוקיי? שזה באמת יש לי אכזבה ממנה, אז אני נכנסת למחשבה, אולי המנדלומנית, שאני יכולה לשנות אותה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אבל את לא חושבת שאת יכולה לשנות אותה עכשיו. את יכולה לשנות אותה בעוד שלוש דקות. אם תעשי עכשיו משהו איקס, בעוד שלוש דקות המצב יהיה אחרת. אבל כרגע זה המצב. וזה... אז זה מה שחשוב. אני לא נגד לעשות משהו בשביל לשנות. אבל שאלה מה המוטיבציה שלה. אבל אני עדיין כבר לא מבולבל במציאות, מצב, עובדות, אוקיי? אני... כן. אני, אתה אני, רוצה לגמור? שאני ידעתי עד היום, זה שאין דבר כזה עובדות. אין אוקיי. עובדות. זה הכל אה, סובייקטיבי. אין, אין עובדות אובייקטיביות. אני ואתה יכולים לחשוב על אותה כביכול עובדה. עכשיו אני מוכן עליך? <laughs> לא. לא? אתה מלטף אותי, אני נהנה מזה. והשולחן הזה הוא פה, אבל אם מוסיפים את החוש הנוסף, אז מי שחושב שהוא מכוער ואחר חושב שהוא... לא, זה לא מכוער, זה מחשבות, זה ברור לגמרי. לא, אמרת שזה חוש אישי. בסדר, אבל תבדיל. סליחה. את כל בין החושים. הקיאור כולו בשולחן. אתה עכשיו חושב שהשולחן מכוער? וזאת המציאות שלך, אבל אתה צריך להבין שזה אתה חושב וזה לא השולחן. אני מבין, לא, אני רק, לא, אני תהיתי... מה? אתה... אני, אני בסדר, רק... את את שואל אם יש מציאות אובייקטיבית, לא פשוטה. זה, זה בדיוק מה שאומר. זאת אומרת, כן. אינטרסובייקטיבית? זאת אומרת, שמשותף אקלים אליך? מוחלטת, כאלה עולמית, שהיא... אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע ואני לא מדבר על זה, והיא גם לא חשובה בכלל, מה זה משנה? זה קשור לספר? זה עלה קודם ב... לא, לא, זה לא עלה, אם זה עלה אז לא הסברתי את עצמי כנראה. כל אחד, בואו נסתפק בזה שלכל אחד יש מציאות משלו. אם אני ואתה זה אותה מציאות, זה עניין פילוסופי של הפילוסופיה המערבית. הפילוסופיה המזרחית משתדלת להתעסק בקוסמולוגיה כמה שפחות, ולא לעסוק גם בפיסטומולוגיה. זאת <עוד> אומרת, לא להתעסק בדברים האלה ש... שאפשר לבלות את כל החיים בהם. השאלה היחידה היא, האם הדבר הזה... גורם לסבל או שהוא לא גורם לסבל, ואם הוא גורם לסבל איך אפשר להתגבר על זה, אם יש מציאות אובייקטיבית או, או, או מה החומר הסופי שממנו בנויים האטומים או האם ליקום יש סוף, כל הדברים האלה לא מעניינים בואו נגיד את הבודהיזם שאני מתאפל בו, יש אולי מישהו שזה כן מעניין אותו אותי לדעתי זה פשוט, זה כמו השאלה ששאלו פעם את אושו, האם מישהו בא אליו ושאל האם יש חיים אחרי המוות? אז הוא אמר, אנשים שאם ביום ראשון, בחר הצהריים יורד גשם, והם לא יכולים, ואין להם מה לעשות, הם משתגעים מה אתה שואל אותי, <laughs> תפתור את הבעיות האלה, תפתור את הבעיות של מה קורה אחרי המוות ובזה אנחנו מטפלים במתח שגורם לנו סבל כל יום, מקווה שלא כל היום, ולא בשאלות אה, האם יש מציאות אובייקטיבית. מה כן? אני מבקש להם ש... מה, אפי? כן? מה? מה? מה? אמרת כן? קודם, אה, השאלה מה המוטיבציה שלך, נגיד, אם ג'ודי אה, תעשה משהו, אז בעוד שלוש דקות יש סיכוי השאלה מה המוטיבציה, ואיך, איך, כל הנושא של המוטיבציה, אז המוטיבציה, איך אנחנו מתייחסים אליו בחדר הזה? מוטיבציה, מוטיבציה. מה זה בגלל מוטיבציה? מוטיבציה הרצויה, כאילו, לפי הבודהיזם, זה קומפשן. חמלה. זה דבר... שוב, עכשיו, זה לא עניין מוסרי בכלל, צריך להבין, אין מוסר כאילו, המוסר הוא, אתה יודע, yeah. הוא מחוץ לדלת. זאת אומרת, כשאת מבינה לעומק, שבעצם, בוא נגיד בצורה הכי פשוטה, אם בשכונה שלנו אנשים ילכו עצבנים, גם לנו יהיה רע. וזאת סיבה לא מוסרית. כאילו תועלתנית, לנסות שאנשים מסביב יהיה להם טוב. ממה זה נובע? מהתלות ההדדית, ומזה שבעצם, אה, נגיד, באופן תיאורטי אני וכל האנשים הם אותו דבר, ובאופן יותר מעשי אני והאנשים שחיים מסביבי תלויים אחד בשני. אבל זה עקום קצת, זה בסדר, זה לא מתאר. זה טוב על כל הזמן שגם הוא סובר, אני צריך להיות, אני צריך לעולם, אני לא צריך להתבייס בגלל שמישהו כזה. אני לא צריך להתבייס. אני יכול לעשות מה יכול לעשות. נכון, כן, בדיוק, ממש ככה. אל תחשוב. נכון. זה לא שיש לי תועלת מזה, זה לא שיש לי תועלת ישירה מזה שבוהה ממש. נכון, בגלל זה אמרתי שזה, הרמה, כאילו, של האינטרודקש. אבל כבר בפרק א', כבר... יד ימין דווקא יד שמאל. לא, זאת אומרת, אם תקבל קביעה ביד ימין, אתה לא תיקח יד שמאל ותשים על זה מים קריב? אם אני יכול, אני אעשה את זה. נו, למה? למה? זה ברור. למה? כי אם אני ארגיש כאב, אם רוצה להפסיק אותו, אני אעשה את זה. נכון, זאת אומרת, יד שמאל, תבוא לעזרת יד ימין. לא בגלל שהיא אלטרואיסטית, אלא כי היא מבינה, היא מבינה, כי <coughs> זה אותו גוף. אם לי יהיה קביעה, ואתה תצטרך לעזור לי, או שתעזור לי, או שלא תעזור לי, פחות <coughs> מהר מאשר תעזור <coughs> לעצמך. למה? כי יד ימין ויד שמאל לא צריכות לחשוב, זה ברור להן, כאילו, שאין אחד. עכשיו, רק שנייה, עכשיו, אם נגיד <coughs> ילד שלך <coughs> קורא לו משהו, <coughs> אתה תבוא לעזרתו. למה? כי אתם כאילו... וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, ככל שאתה מבין יותר, אתה מגיע להבנה שבעצם כולם במשפחה. נכון. ולא מתוך איזשהו מוסר שצריך לעשות את זה, נכון. אלא מתוך הבנה, וזה הבדל עצום. וזה בעצם מה שנקרא compassion, אבל זה compassion שהוא לא מוכתב והוא לא מוסרי, אלא הוא נובע מ wisdom. כי הוא נובע מהבנה עמוקה שכל חלוקה היא לא חלוקה והעולם הוא לא דואלי ואני ואתה וכו'. כן, את ואחרי זה הוא. מה? על מוטיבציה. יש מציאות, אנחנו... מציאות שוב, אישית. יש מציאות, אישית, כן, יש מציאות ואנחנו אה, מקבלים אותה. כן. אנחנו לא חושבים שהיה יותר טוב אם היה, היינו במקום אחר כדי, כי אנחנו לא רוצים לשמול, אנחנו מקבלים את המציאות. אבל אנחנו רוצים אה, לנסות לעשות איזשהו שינוי במציאות yeah. וזה מה שנקרא מוטיבציה לשנות, נכון? אז yeah. למה זה, כאילו פתאום אתה אומר לא קונטרשן, לא, אני לא כל כך לא מגיע. מוטיבציה, זה שאלה. זה... לא, אתה... למה אתה אתה את אומרת את אנחנו מה. ולא אני? אני, אני? אני. אני לא הבנתי את השאלה, באמת. אני, יש מציאות אני... מסוימת, אני מקבלת אותה, אבל אני חושבת לעצמי שאני רוצה <coughs> שהיא, שהיא תשתנה. אני כן. רוצה לנסות לשנות אותה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני רוצה לעשות איזושהי פעולה, לא ברור שאת פעולה שאני אעשה את זה בקומות עצמי. יש לי מוטיבציה, יש לי רצון לשנות. כן, okay. למה? זה את השלילי. כי... אני... לא, לה... לא, לא, לא, ש... תן לה. לא, כי אני... אה... אני רוצה לשנות את זה. יש משהו שאני לא אוהבת במציאות, אוקיי, okay, אז אותו. זה, אוקיי. Okay. למה את לא אוהבת ש... את זה? למה אני לא אוהבת את זה? Okay. כי לא, לא טוב לי בזה, לא טוב לי בזה. יותר ספציפית. מה זה לא טוב לי בזה? זה כמו להגיד אני לא אוהבת את זה. נכון. מה? לא, מה? אני מקבלת. מקבלת. את לא מקבלת. אם אני מקבלת mm -hmm. לא הייתי מנסה לשנות. שוב, את צריכה לראות, וחבל, אז מה זה המוטיבציה? לא שוב, יודע. אני לא רוצה לדבר על מוטיבציה ואני לא רוצה לדבר על משהו... תני לי דוגמה ספציפית של סיטואציה ואני אוכל להתייחס אליה. כי כללית... אני לא אוהב להגדיר מה זה מוטיבציה, מוטיבציה זה מה שמניע אותך, בסדר? אז מה, אז החלפתי מילה אחת במילה אחרת. אז בעצם אפי אתה אומר, שאני במצב האידיאלי, אני אצליח לעשות את אותם דברים, אבל ממוטיבציה אחרת. בטח, ממקום אבל איפה מוטיבציה, נגיד, שסבל... שזה דבר שאנחנו נושאים להימנע ממנו, אבל זה מה שהביאו אותי הנה. כן. זאת אומרת, סבל גם פותח זה... אותנו. בוודאי, בוודאי. זה, זה, זה, זה, זה, זה גם הדרשה הראשונה של הבודה, נכון. זה הכי קל להבין את זה. כן. <laughs> אבל, מה בודה אמר? שחיים הם סבל, והאמת השנייה היא שהסבל נובע מהיצמדות. נכון. והאמת השלישית היא שאפשר להיפטר ממנה, והאמת הרביעית היא איך להיפטר ממנה. אז זה שמה שהביא אותנו לפה זה סבל, זה מצוין, זה התפקיד של הסבל. אלי הודיע לי כזה בלחש על שהוא כבר בנירוונה, שהוא לא צריך אותנו. כן, כן. כן, אז זה בסדר גמור, כאילו כל מי שגומר את ה... מי שמבין, הוא פטור. מינואר. כן, או ב-100% או ב-90%, זה לא משנה. הוא יכול להמשיך לבד, כאילו, מצדו. או ללכת למישהו יותר חכם ממנו. אבל המוטיבציה, כאילו, אם... אם כאילו לוחצים עליי, אז המוטיבציה היחידה שכאילו מקובלת עליי, עליי. זה הנושא של קומפיישן. עכשיו שוב, צריך להבין, זה לא מוטיבציה שהיא נובעת בזה שאני רוצה לעשות דברים, אלא בגלל שאני מבין שזה המצב, ו... למשל, כמו עם הידיים. אם אני רואה שמישהו סובל, אז כאילו, זה לא שזה חובה עליי, אבל זה ברור לי לגמרי שאם אני יכול להגיד לו מילה טובה, אז אני אגיד לו. <coughs> כי הוא סובל ואין... אה, ולא... עכשיו, זה לא שאם אני ארגיע אותו, אז העולם פתאום יהיה עולם יותר טוב. אבל זה כמו שאני הולך ואני רואה נמלה, אני יכול כן לדרוך עליה, לא לדרוך עליה, זהו, זה בערך ברמה הזאת. זאת... אבל אם אתה לוקח משהו, נגיד, סתם, תקשיבו בילדים, מה שאת עושה את זה. כן. אז בעצם מה שאת אומרת, שלפני המודעות ולפני זה טיפלת ממוטיבציה אחת, ועכשיו את עושה את אותה פעולה ממוטיבציה אחרת. כן. עם הרבה פחות סביבי. כן? ועם הרבה כן? יותר יעילות. ואני עוד לא מצליחה להבין היום בדיוק דיברנו עם, בדיוק עם אייל, אני הזה, כן. והוא אמר עם מי? עם אייל, <אח> הבן של יוסי, והוא מורה, והוא היה משתגע כאילו מהכיתה וזה, ופתאום הוא הבין שהילדים הם כאלה, זאת אומרת... מעצבנים. מעצבנים. מעצבנים. לא מעצבנים, אבל אה, אה, מרעישים. <laughs> מרעישים. <laughs> וברגע שהוא קיבל את זה, הכל השתנה. הוא אמר, זה, נכון? הוא אמר, זה היה לי ממש התגלות. <laughs> שהוא, <laughs> הוא, הוא, הוא ממשיך ללמד בדיוק אותו דבר. <coughs> עכשיו, הוא הגיע למסקנה לא שאם <laughs> וזה המצב, הוא יכול להשקיע את כל המאמצים שלו בזה שזה יהיה שקט, אבל הוא הגיע למסקנה שכנראה זה לא אופטימום. אז משהו לקבלה, כל... עכשיו, בקבלה אנחנו צריכים להבין, זה לא... זה לא לקבל ולהגיד זה טוב, כי, כי להגיד זה טוב זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד זה רע. אני מבקש, אלי. אלי, אתה מפריע. הפרעת. הוא פשוט כל כך מעלה. עכשיו אתה לא מפריע, אבל הפרעת. אבל זה פעם משהו. אתה נותן משהו יותר גבוה מכולם. כי הוא נהיה מואר. אוקיי, כן, דורון. אני רוצה לדעת משהו. אני רוצה להתגיע מישהו שהוא בטוח יותר חכם ממני, אבל הוא מת וגם ממני. על הרעות שעושים בני אדם בגלל היעדר החוכמה. אחד מהחכמים. הרעות הגדולות הללו, וזו תשובה גם למוטיבציה לדעתי, הנעשות בין אישי בני אדם מזה לזה, כפי המטרות והתאוות וההשקפות והדעות, כולם גם הם נספחים להיעדר, לפי שכולם מחויבי הסכלות. האיש מדבר על היעדר החוכמה, שמבחינתו זה סכלות, והחוכמה זה <אח> הידע <אח> זה שלוויזדון. <אח> <אח> כלומר, מהיעדר החוכמה כשם שהסומה מחמת היעדר הרעות לא יחדל מלהיכשל ולחבל ולחבול גם באחרים בזולתו, מחמת שאין לו מה שינחהו בדרך. כך כיתות בני אדם, כל אחד כפי ערך סיכלותו, פועל בעצמו ובזולתו רעות גדולות ביחס למין האנושי. זה שישה מ-שש מילים בשביל מה זה מין אנושי. זה הפרק הכי קצר, הוא בעצם אומר שמקור הרעות שאנחנו עושים לעצמנו לאחרים זה הדעות שלנו, מוטיבציה היא okay. סוג של מחשבה, סוג של דעה okay. ולכן אנחנו פוגעים בעצמנו בגלל מוטיבציה ותשוקה זה... ובאחרים. אצלי המוטיבציה מאוד גרובה לתשוקה אילו הייתה שם yeah. חוכמה, דרך אגב בפרשנות שלו יש גם, גם שבע חוכמות, זה נורא קצר okay. ואילו... רמב״ם, <במב> כרגע שלוש, שהוא מורה של אנשים כמוני, נהיה <סת> נבוכים, הדוסים לא קוראים את זה דרך אגב, <קר> <קר> <קר> הם לא נבוכים, <מבחרים>, הם יודעים, <קר> יש להם הרבה דעות ואמונות <קר> ולפעמים. ואילו הייתה שם חוכמה אשר יחסה לצורה האנושית כיחס הכוח הרועץ לעין, החוכמה המאפשרת לנזורות, כי <קאז> היו נמנעים כל נזעקיו מעצמו ומזרעתו, כי את האמת מסתלקת האיבה. מסתלקת השנאה, ויבטלו נזקי בני אדם זה לזה, וכבר הבטיח ככה גר זאבים כבש, ישריה ובלה בלה בלה, ולכן כל ההתקטטויות וההשתלטויות, ועכשיו קפח במסביר, ובין השאר הוא כולל את האמנה הדתית. גדול מהסבל האנושי שאנחנו גורמים לעצמנו, ובוודאי לאחרים, זה בגלל האמונה הדתית, אבל הוא מתייחס גם לאמונה הפוליטית. אבל אנחנו נעזוב את האמונה הדתית, כי רובנו פה בטח לא מאמינים באמונה דתית. אז... אבל הדעות, דעות, זה... ושוב, צריך להבחין, יש אמונות, יש דעות ויש הנחות. רק משפט אחרון? כן. ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלאה הארץ דעה ואת אדוניי כי מים לים מפסים דע את זה. זהו. כשהוא אומר דע זה זה אומר שאני מקבל לכל מילה שאמרתי. יאללה, עכשיו זה הפרק הכי קצר. ויש מה? שוקה, היא נוצרת מדעה שבודה אמר, הסבל שלנו נגרם בגלל שאנחנו רוצים דברים שאין לנו, ואנחנו רוצים להיפטר מדברים שיש לנו. נכון, מחנה משפט אחד שהבנתי עכשיו. כן, בסוף הוא גומר את זה כי מלאה הארץ דעה. עכשיו, הוא בהתחלה פתח שכל הסבל בא בגלל הדעות והאמונות כולנו. הדעה של הסוף היא דעה של חוכמה. והדעה של קודם היא דעה של סכלות, של חוסר ראייה. הדעה של קודם זה דעות, וזה דעה. דעה יש אחת קהילות בפיניאן, בדיוק. אז רגע, רגע, הייתי, באמצע, מה שאלת? בפיניאן. תשוקה נובעת מדעה שהמצב כרגע, יש משהו שאין לי אותו ואני צריך אותו. זה תשוקה, נכון? כן. איך אמרת? איפה? זה המחשבה שיש משהו שאין לי כרגע ואני צריך אותו. אבל תשוקה יכולה להיות משהו שיש לי. רגע, רגע, למשל, דוגמה? תשוקה על עוגה. אבל אין לך עכשיו עוגה. אם עכשיו הייתה לך בפה עוגה, אז לא הייתה לך תשוקה לעוגה. יכולה להיות על השולחן. יכול להיות לך תשוקה לעוד עוגה, אבל אלא... לא, אין. תשוקה, זאת אומרת שיש משהו שאני חושבת שקרה וחסר לך. או... שאני מפחד לעבד אותו. זה פחד. או תשוקה או פחד, זה הצד... תשוקה תמיד מביאה סדר? כן. תשוקה תמיד... מביאה סבל, אם אנחנו מגדירים סבל בתור הסיטואציה שאת חושבת שהמצב עכשיו יכול להיות אחרת. כן. Playable, עכשיו, אם את רוצה לקום וללכת ולקחת עוגה, אין עם זה שום בעיה. אם את חושבת שעכשיו העוגה צריכה להיות בתוך הפה שלך, יש לך בעיה. עכשיו שוב. אתה אומר שזה דעה, זה שהמחשבה שלי שחיים בלי תשוקות. מה מה מה? שחיים בלי תשוקה, זה נורא מייבש ומשעמם, אז זה דעה? בטח, איזה שאלה. לא בלי רגשות. אז אם ככה אתה יכול לתשוקות כשהתשוקות מוגדרות, מה? כל התשוקות הן לא טובות? גורמות זה, זה לא אמרתי טובות ולא טובות, אבל לא משתמשים בניסוח הזה. גורמות סבל. כשסבל אמרתי שוב, זה המצב שאת נמצאת במתח, כי את חושבת שהמצב כרגע יכול להיות אחרת. לעיתים נדמה שהבודהיזם שולל ביטויי רגש עזים, תשוקה והשתוקקות, ולכן מהווה ויתור על הנאה חושית. כן. יצרית מהחיים. כאשר אלו עולים בזמן נדיטציה, אלו נותנים ברגשי השער. אשר אין מה? לא מבינים אותך, אין לא, לא, תקרא. זה מישהו בשם טרה בראח. נהדרת. לא, לא, באמת, היא מורה מצוינת. כן, קיבלתי את זה גם מכל הכיוון. לעיתים נדמה שהבודהיזם שולל ביטויי רגש עזים, שוקה והשתוקקות. ולכן מהווה ויתור על ההנאה החושית, יצרית, מהחיים. כאשר אלו עולים בזמן מדיטציה, הם לובים לעיתים ברגשי אשם, תסכול, בשיפוט על בזבוז זמן ואי נוכחות בתרגול. הבנה עמוקה יותר של התרגול מזמינה להיות בקבלה עם בין אז, <ע> בין לא עזק, ובין אז או מתום, ממש, ממש כפי התשוקה היא חלק מאנרגיית החיים. התיגול מזמין להתבונן בה על כל רבדיה, לשים לב שהיא אינה קולטת אותנו, אלא מאפשרת לנו חופש הנובע מאי הזדהות עימה, קבלתה כפי שהיא, בתוך הבנת טבעה בר חלוף. אז לכן, מה שהיא אומרת בעצם, לגבי תשוקה, שתשוקה כתשוקה, היא לא בעייתית. שום דבר הוא לא בעייתי, אם אתה מקבל אותה, אם אתה מקבל אותה ורואה אותה, אתה רואה שהיא חלום. שמה היא לנו? שהיא בעד חלום. אם אתה רואה... שאתה כרגע בהשתוקקות, תגיד, את רואה אותי? את ישר היית משתוקקת. אבל כשאתה יודע את עובדה שזה זה אין לך בכלל ספק. אז אין בעיה. אבל זה לא דעה. היית מת. זה דעה, בוודאי שזה... זה התשוקה זה לא... טוב. אני לא אמרתי שזה לא טוב, זה גורם לנו לסבל. ההשתוקקות שלנו מה זה טוב? זה גורם לנו לסבל, אם אנחנו לא מקבלים את זה. רגע, שוב, אילן אמר מקרי משהו אחר, אם אני יודע, קראתם לו את המאמר הזה בין כולנו חודש שבוע, כן, כן, נו, לשיעור איתך, כל מיני, ברלות, הוא חייב לפניק כמו פינק כן, לשים לב שאינה קולט אותנו, אלא מאפשר לנו חופש נובע מאי הזדהות עמה. לא להיפטר ממנה, תבחר בה. זה כמו שאתה מצליח לראות מחשבה, ואתה מבין שהיא רק מחשבה. אבל קבלתה כמו שהיא, תוך הבנת ריבת, אבל טבעה הוא סבל. אבל אם הוא... זה בסדר, כל דבר בבודהיזם מאופיין בשלושה דברים. אתם זוכרים? לא. כן. אין לו קיום כשלעצמו והוא, והוא גורר סבל. אז אתה יכול להסתכל על זה מכל כיוון שאתה רוצה. שלושתם, שלושתם מובילים בדיוק לאותו מקום. אוקיי. אם אתה מבלבל בין אוב לבין מציאות... אתה מייחס לו גם קביעות. כן. לו... כן הזמן הזמן. לא רק שאתה מייחס, מייחס לו קביעות, אתה, אתה מייחס לו גם... אתה יודע שאיבד לך... אם אתה רואה שהיא בת חלוף, אז באמת, אז, <אז, <שעול> ב... <אז> נגיד, אם הוא אומר שזו תשוקה, <אז> אם אתה מקבל אני. אותה כבר חלוף, אז, אז זה בסדר, אז כן. הוא בסדר לו בר חלוף. <אז> אם עכשיו כואבת להתפששן, ואני לא מזדהה ואני יודעת שזה יעבור. <אז> <אז> <אז> <שזה אז> <יבוא, אז> זה כאב, נכון, אבל נגיד, זו תשוקה למשהו שאין בי. ואני כן... זה בר חלוף, אז... אם את מסתכלת על זה ואת באמת רואה שזה בר חלוף, אז זה מין משחק. אם זה לא מתאים אותה, וזה בסדר גמור. וגם חשוב מה שהיא אומרת שמה, שזה לא מתכון נגד שיהיה לנו תחושות, או שיהיה לנו... שום צורך. איזשהו אמוציות נגיד. כן. וגם זה משהו חיובי, שזה נותן לנו משהו טוב. אם אנחנו לא מושפעים לרעה בכל יום העיניים, אז התשוקה יש לה איזה אלמנט חיובי שאני צריך לוודא שמאתי נכון. בסדר, תוודא. אבל זה חשוב להבין שבכלל אין פה, הכל לא שיפוטי, זאת אומרת, זה לא עניין של טוב ורע, אלא זה עניין של אם זה גורם לנו סבל או לא גורם לנו סבל. ואת זה אפשר לראות. את זה פשוט אפשר, זאת אומרת, מרגישים את זה. נכון, מתאח נורידים. כן, שיר. כן. יש מתאח נוספת. עכשיו, אני הייתי קורא את זה באנגלית... שנים לאחר מכן הבנתי שאודיה מעולם לא התכוון להפוך את התשוקה עצמה לבעיה. כשהוא אמר שהשתוקקות אוהבת הסבל, הוא לא התכוון לנטייה הטבעית שלנו כבני אדם להיות בעלות, בעלי רתונות וצרכים. אלא להרגש לנו להיאחז בחוויה שחייבת לפי טבעה לחלוף ושיחס נבון לאנרגיה העוצמתית והחודרת של התשוקה, סליחה, לפי טבעה לחלוף ושיחס נכון לאנרגיה העוצמתית והחודרת של התשוקה הינו נתיב לאהבה בלתי מובנית. לא כך ברור לי. אה, זה תשוקה אחרת. זה ברור, כן. זה וכן, הרבה אם הרבה זה, זה, זה מוביל אותך לקומפשן, אז זה מצוין. אם את שוקי את הדבר הזה, סליחה. מה השעה? 9.4 דקות. 9.20 אנחנו נמצא. 9.50. צריכה להיות שם קצת קודם. כן. ב-9.20, 9.5 יהיה מבחן. כן. מבחן ביי. אז שוב. תנו לי רק להמשיך אתכם. כן. לפני שנים רבות ראיתי לראשונה במבט חטוף את האפשרות הזאת במה שנחשב לחממה של התשוקה, יחסים וומנטיים. הייתי חושב כבר שנים, שיכרתי גבר שעל פניו היה כל מה שחיפשתי. במספר פגישות המועט נוצר איזה קליק ואני הייתי מאוהבת. באמצע ההתלהבות וההתרגשות המאפיינים קשרים כאלה עזבתי לריטריט מדיטציה של שבוע. <laughs> במשך ששת השנים בהם <אכת> <אכת> <והם אכת> תרגנתי בדצת בודהיסטית השתתף במספר טריטיטים כאלה ועבדתי את מצבי הבהירות והתוכחות בהן נגעתי שם. אולם oh. הפעם, במקום להתמקם אפילו למראית עין בתשומת לב נוכחת, המשיכה, המשיכה המיידית והמוקש שלי הייתה להנאות של, של, של פנטזיה. הייתי כבולה ברומן מפסטנה סוער, <laughs> כפי שמכנים בפנטזיות <laughs> כאלה. <laughs> בשתיקה ובסקפנות של ריטיט, התודעה מסוגלת לבנות עולם מרודי שלם סביבדם, שם וכושר מכירים. נו, זה כבר... לא, זה יחד. לא, לא, כן, זה אבל זה לא, זה לא, זה לא זה זה קשור ל... זה התייצרנו את זה. בטח שזה קשור. לעיתים האובייקט של רומן ופסנה הינו מודד, מודד אחר שמשך לתשומת ליבנו. בטווח זמן של כמה ימים אנחנו יכולים לחיות באופן נטלי, מערכת יחסים שלמה, חיזור נישואים, גידול משפחה. <laughs> אני ותמוסה הפנטזית שלי איתי מהבית, ורומן ופסנה זה, עם העוצמה שלו, עמד בפני האסטרטגיות הכי טובות שלי לשחרור וחזרה בסדר, זה לא נשמע כאילו שזה ממש, היא משבחת את זה. לא, זה יפה, כי זה עוד יותר מנהיג חמושי. כן, כן, כן, כן. לא, ו... לאחר מספר ימים היה לי רעיון משמעותי עם המורה שלי, שתיעד בפניו כיצד נעשיתי קוד נוצפת, היא שאלה עם המורה שלי. איך את מתייחסת לנוכחות של התשוקה? ההפתעה גרמה לי להבין, בדיוק. התשוקה נעשתה לאויב. ואני עמדתי להפסיד את הקרב. בדיוק. השאלה שלה של... שלחה אותי חזרה למהות התרגול בצומת לב. לא חשוב מה קורה, חשוב מה, ש... איך... ש... מה שחשוב זה איך אנו מתייחסים לחוויה שלנו. היא יצאה לי להפסיק להילחם בחוויה שלי, ובמקום זאת לחקור את טבעה של התודעה המשתוקקת. היא הזכירה לי שאני יכולה לקבל את כל מה שקורה, ובלבד שלא אלך לעיבוד בתוך זה. למרות שהתשוקה אינה לעיתים לא נוחה, היא אינה רעה, היא טבעית. משיכת התשוקה, משיכת התשוקה היא חלק מציוד ההישרדות שלנו. זה גורם לנו להמשיך לאכול, לקיים נכסי מין, ללכת לעבודה, לעשות את מה שאנחנו צריכים כדי להשגשג. התשוקה מניעה אותנו לקרוא ספרים, להקשיב לשיחות, לחקור תרגולים רוחניים, העוזרים לנו להכיר ולחבוק מודעות אוהבת. אותה אנרגיית חיים המובילה לסבל גם מספקת את הדלק להתעוררות עמוקה. התשוקה הופכת לבעיה רק כשהיא משתלטת על ההכרה של מי אנחנו. כשהוא לימד את דרך האמצע, עבודה הדריך אותנו להתייחס לתשוקה מבלי שהיא תשתלט עלינו ובלי להתנגד לה. דבר... הוא... הוא דיבר על... על... על כל השכבות של תשוקה, לאוכל, מין, אהבה וחופש. הוא דיבר על כל דרגות השתוקקו, מהעדפות קלות לתשוקות והכי, והכי ממכרות. אנו ערים לתשוקה שאנו חווים אותה, והן מודעות מלאה. מזהים את התחושות והמחשבות של השתווקקות כתופעה שלא זוכפות. אני יכול להמשיך, אבל נראה לי שה... אני מוכרחה להגיד משהו בקשר לבת שבע ומה שאילן ניסח, את מה שאת אמרת במילים לגבי הניצחה שיהיה לי מוטיבציה, כאילו, אחרת לא בא לי. אם אתה מבין שהחיים במודעות מלאה הם חיים של חוסר סבל או עושר, שזה סימן שווה, אתה לא צריך שום מוטיבציה, כי אז אתה חי במודעות את המצב, את המצב בעבודה, את המצב בזוגיות, את המצב עם הילדים שלנו, את המצב עם השכנים, אתה פשוט נמצא לגמרי בסיטואציה ואתה מגיב נכון, כי אתה, כי אתה לא צריך לחשוב, כי אתה כל כך אה, אה, פותח את עצמך, ולא, ולא, ואין אגו, ואין דעות, ואין כלום, אלא אתה בטוב. מה שקורה, אתה לא צריך מוטיבציה, אתה תפעל הרבה, הכי הרבה שאפשר והכי נכון שאפשר. וזה, בגלל המילה מוטיבציה היא באמת במערב, היא, היא מטרות. אני, ו... אני, אני אתן דוגמה. עכשיו, כולנו יושבים פה, <coughs> תסתכלו רגע חוץ מדורון, <laughs> מה, האם כרגע פה חסר לכם משהו בשביל להיות מאושרים? כשאני אומר אושר, אני מתכוון כרגע לחוסר סבל. כרגע, עכשיו. לא. טמפרטור. העוגה. עוד אחת. יפה. עוד נגמרה. עשתה רשות פצופה, הכל... אני לא... אני... אתה אומר את זה מדי פעם, אני לא יודעת... האם לא אצטרפה מאושרת ממה שהוא שהיה פה עכשיו? לא. זאת לא השאלה יותר לא, לא, לא. כרגע, אבל כרגע... אבל אני, אני כן מתחברת לשאלה שלו. אז עכשיו... כי אם אתה... עכשיו היית בוחר על בין... סיטואציה אחרת, אולי הייתה סיטואציה... מה? היא לא רוצה את הטלפון שלך. <laughs> כרגע, כרגע, בשנייה הזאת, עכשיו שוב, אני <laughs> מוסיף עוד עוד אילוץ אחד. בלי שאת חושבת. לא במחשבה. מכל יתר הדברים, האם... חסר לך משהו בשביל לא לסבול. אני לא סופר. אוקיי, אז זה מוגדר בבודהיזם בתור אושר. זה אושר. יכולים להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אבל אם את יכולה ללכת כל הזמן בעולם, כן, ולא לסבול, וזה רק תוצאה של מודעות מלאה, זה כל מה שאת בשביל זה. אבל זה הסיבה שאנחנו באים אליו, כי השאלה שלי... אני מבינה מה שאתה אומר, השאלה שלי אם בעולם שאני איך שייכת נגיד מבחינת עבודה. כולנו שייכים אליו, כן. כל אחד בעבודה שלו. אז אבודיזם לא שולט בו, אוקיי? ויש בו המון מתחים, יש בו המון רשאים, יש בו המון אתגרים. בעולם אין מתחים. ואני יותר ויותר רוצה להיות, אני מודה, למה אני בפחות מוטיבציה? כי אני כל הזמן מנסה לעשות את חיילים ביום שאני עושה דברים שנעימים לי. כן. שאני צריכה ללכת למקומות שהם לא נעימים לי, אבל הם חלק מהעבודה. זאת אומרת, הוא הצ'יפ, אני צריכה לעבור אותם, מה לעשות? אבל אני אומר לך, המתחים הם לא שמה. הם אצלכם בעצמי. הם אצלך. אבל הם גם בעולם הזה. אני את העולם, עזבי את העולם. את לא צריכה לשנות את העולם, את צריכה לשנות את עצמך, אם כבר. כל מתח זה סיטואציה שאת לא מקבלת. שוב, אני נודניק. לא, אני רוצה... אבל זה מאוד פשוט. אם את רואה שאת במתח, זאת אומרת, יש פה סיטואציה שאני לא מקבלת. עכשיו, אני לא אמרתי לך, תקבלי אותה. אמרתי, אם, אם לא תקבלי אותה, תסבלי אותי במתח. זהו. עכשיו, אני בטוח שיש... עכשיו, ו, ולמה אני לא מקבלת אותה? כי יש לי דעה. מה הדעה שלי? הדעה שלי היא שהמצב צריך להיות ככה וככה. שאנשים צריכים להיות נחמדים, שאנשים צריכים לעבוד צריכים לריב, שאנשים צריכים לעשות מה שאני אומרת, כל מיני דעות, בכל פעם זה דעה אחת שאומרת, המצב צריך להיות כזה, והמצב אומר לך, אני לא כזה, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני רוצה לסבול, כי אני רוצה לשמור על הדעה שלי. אבל יש דעות שמרצויות מבחוץ. אין דעה. אתה צריך לעמוד ביעדים שהכתיבו לך. אתה לא צריך לעמוד בשום דבר, ואתה החלטת שאתה צריך לעמוד. איך הוא לעזוב את העבודה. אבל אתה לא צריך לעבוד לעזוב את העבודה. בואי נגיד ככה. את שוב פעם מביאה את זה, עזבי, עבודה, נגיד שאת מחליטה שבעבודה זה חשוב לך בגלל א', ב', ואת מוכנה לסבול. בסדר גמור, לכי תסבלי. אבל, לא אבל, אבל, אבל, אבל, אבל תביני, לא מתלמנים, נו לא בסדר, אבל לא, לא. ברור לא שאת לא. נכנסת למסגרת מסוימת, שלא את היחידה שקובעת מה יהיה שם, יש אילוצים, יש כל מיני דעות, ואם את רוצה לעמוד על דעתך, ואחרים לא מקבלים את דעתך, אז יכול להיות שאם תקחי את דעתך מאוד מאוד, את יכולה להמשיך, לא, אבל אם תקחי את דעתך מאוד, דעת. מאוד מאוד ברצינות, אז את תסבלי. לא, שהיה לך שום דעה בכלל. אז זיים. אין לך שום בעיה. אין לך שום בעיה. איך, איך יכולה להיות לך בעיה אם אין לך דעות? לך, אתה לא עומד ביד במה כי יש לך דעה שאת צריכה לעמוד ביד. <laughs> <laughs> לא, אם <laughs> לא יעיפו <laughs> לא, לא, <laughs> בסדר, יש לך דעה ש... אני רוצה להביא לך דוגמה מהחיים שלי. כן. אני במשפחה מסובכת. עכשיו, אני בשש שנים האחרונות, יש לי כל מיני נקודות שאני חייבת לפעול עם שלי ועם אחותי. ואני כל הזמן אומרת לעצמי, למה תמיד צריך להתנהל כמו שאחותי רוצה? אני צריכה לעשות את עצמי פחות חכמה, פחות פחות... וכל, והיה לנו שני אירועים ממש רציניים בשש שנים האלה ועכשיו אנחנו לפתחו של האירוע השלישי ואני אמרתי אני מרימה ידיים אני לא נכנסת לשם אני מוותרת אני... אבל אי אפשר וכל פעם אני נניח הייתי מתקשרת לאחותי לקבל מהן התשובה משהו כזה ופתאום השבוע הבנתי אני עושה איתה רק בוואטסי היא שואלת שאלה מי עושה את זה אני או את אז אני אומרת לה את מי עושה את זה? מי אור, אני או את? אני אומרת לה, את, היא עושה כל מה שאני אומרת לה. היא מגיעה לאיזה נקודה בעייתית. בגלל שאני לא עצבנית, פתאום אני חושבת שזה רעיון נהדר יש לי ואני... והיום ממש התייעצתי מישהו שבחיים לא הייתי חושבת שאני אתייעצת. אבל לא ידעתי מה את אומרת, שפשוט הורדת את המתח כזה בראש. כן. לא, לא, לא, אני עשיתי ציפייה שזה יתנהל בקצב שלי. אני הייתי פותמת את הבעיה הזאת כבר לפני שבוע. היא הביאה את זה אליה והיא מקבלת שהיא תעשה את זה בדרכה. כי הרבה פעמים אנחנו מעבירים את זה למישהו אחר, אבל אנחנו לא מקבלים שהיא את זה בדרכו. אני ודורות יש לנו אי אשמאיות. כן, אי אבדל. בדיוק. אז, אז, זה הייתה החלוקה בינינו כשהחלטנו לנקוד את הבית לבד ולהתחלק בזה. אז איפה היא הכל בסדר, רק אני עושה את זה. תגידי לי מראש מה המינימום, כאילו מה הנקודות הזה. וכל השאר אני עושה בסדר שלי ובדרך שלי וזה היה כמו... כמו שתי ספינות שנוסעות במקביל והן לא נרגשות, אני את החלק הזה, הוא את החלק הזה, בדרכו שלו, שאני שוב בשמיים אם הייתי רואה את זה, זה עבד מצוין, עבד כמה שנים ככה. כן, כן, אבל אפשר לעשות את זה בכל, סיטואציה, אני פשוט עשיתי החלטה לפני חמש שנה. שהפסקתי להיות שכירה ואני הייתי עצמאית ואז יכולתי לפטר את הלקוחות ולא שכבר יפטרו אותי. איפה יש לך עוד ארבע דקות. תקשיבי עכשיו את מה שהכנת. מה הכנתם? שער סקרנות, אבל ביקשו ממני אז הפעם לא עמדתי בזה אז מקום הבא, אני קודם כל, גם, גם, גם זה שיש מישהו חדש זה חומר קצת יותר מתקדם, אבל אני חצי שעה, אני, אני אומר עכשיו, אז אולי אני אקדיש <laughs> אחריות, <laughs> אני חצי שעה אתעבר, ואחרי זה אתם תתחילו. <laughs> <laughs> בסדר? ביקשו ממני, באתי היום מוכן דווקא, אבל... אז תשאל אם יש שאלות. אני לא אשאל אם יש זה צריך להגיד מה שגשס אונאם היה אומר. היום הספקנו רק שתי שורות, שעה וחצי ישבנו שתי שורות. אבל מותר, עדיף ללמוד את שתי השורות ולהבין אותן, מאשר ללמוד עשר שורות או עשרים שורות בלילה. אז עדיף לענות על שאלות שמציקות לאנשים. לא, לא, אבל בסדר, יש אנשים שרוצים כאילו... להתקדם בשור. להעמיק, אנשים ששם זה. עם זה בחיים. כן. אנחנו כולנו נכנסים עם זה בחיים. כל הזמן. לא, באמת, כל הזמן כן. ‫בסדר. ‫ רגע, רגע, אין לנו זמן. יש אמרתי לכם, האופציה ‫של הנבי צדק, ‫שפשוט הערוץ המסכירה מת, ‫זה ערוץ איתי להתקשר לזה, ‫זה מפתח וזה, זה עובד קבילי. ‫ו... ‫שבדקתי, זה אפשר רק משבע וחצי? ‫כי באמת... ‫-אה, זה קצת בעיה, כן. ‫למה, אנחנו אין בעיה. ‫ אז אני לא מתשע, אין לי. ‫מה? אני פה מתשע ורבע. ‫תגידי למה כי אני מתשע. בסדר? אבל אמרתי לך, לא כולם נושאים כמוך. אבל ננסה, בסדר. נגמור בתשע ורבע, נראה בדיוק כמה זמן זה לוקח. יכול נקרה שבוע הבא, אפשר גם כאן. אה, בסדר. אני חושבת שכל הזמן דואגת לפעמים שאני הולכה להיות. בסדר, בסדר. כל מה שאפשר, את עושה פה, ואם אפשר, נעבור לשם. כמובן... כמובן שבפעם הראשונה... כן, זה לא בעיה חניה, הבעיה זה המרחק מהרכבת. הייתה שם פעם רכבת, בימי הטורקים הייתה שם רכבת. בהגנה. מה? אנחנו נבדוק, אבל בהגנה היא יוצאת עוד יותר מוקדם, <מח> אתה מבין? זה, זה חמש דקות מתחנה לטיימון. <מח> אנחנו נבדוק מתי היא יוצאת מההגנה. <מח> <מח> <מח>